Maafisa wa Umoja wa Afrika wanasema wanatumai kuchangisha mamilioni ya dola wakati wa mkutano kimataifa wa kuahidi kutoa mchango kwa athiriao ukame na njaa huko pembe ya Afrika. Mkutano huo unatarajiwa kuwavutia baadhi ya viongozi wa Afrika ambao watakuwepo kwenye makao makuu ya Umoja wa Afrika kwa mkutano kadhaa huyo ya Libya. Ifuatayo ni ripoti kamili mkisomewa na mimi, Aida Isa mkutano huo wa siku moja wa kuchangisha fedha utamulika jinsi nchi za Kiafrika zitakavojibu katika kusaidia mamilioni ya watu wanaokabiliwa na kitisho cha ukame wengi wao wakiwa huko Somalia, Ethiopia na Kenya. Wakosoaji wamesema wakati wa kadhaa wa kimataifa wameshatoa wa michango yao karimu ambayo inasaidia kuleta ahuweni kwa waathiriwa lakini Afrika imejibu polepole pole sana. Wakati athari za ukame zilipoanza kujitokeza, mkutano wa dharura wa kuchangisha fedha uliopangwa awali kufanyika wiki ya kwanza wa mwezi ya gasti ulibidi kuahirishwa kufuatia kile maafisa wanasema ni matatizo ya kupanga ratiba itakayoridhisha viongozi wote. Msemaji wa Afrika Nurdin Mezni anasema wale watakaohudhuria wiki hii ni pamoja na karibu dazeni moja ya viongozi wa nchi za Kiafrika. Wengi wao ambao tayari walikuwa wamepanga kwepo Addis Ababa kwa mikutano ya dharura juu ya Libya. Some heads of state who are going to take part in the summit of the Peace and Security Council on Libya. will also be on both meetings which is very important. Baadhi ya viongozi ambao watashiriki katika mkutano wa baraza la amani na usalama juu ya Libya watahudhuria pia mikutano hiyo miwili ambayo pia ni muhimu na tumewalika washirika wetu kutoka ya kimataifa ikiwa ni pamoja na idara za umoja mataifa na mashirika kikanda na tunategemea michango mikubwa kutolewa wakati mkutano huo Bwana Mezni alisema viongozi wa Afrika wanatumai kujibu wito kutoka kwa makundi ya misaada ya kuwataka kuchukua hatua na wala sio maneno matupu The population in Somalia and the rest of the Horn of Africa they are in their need so we need action and this is an action oriented conference Raia wa Somalia na weingineo katika pembe ya Afrika wana mahitaji makubwa ya msada kwa hiyo lazima tuchukue hatua na huu ni mkutano ulolengwa kuchukua hatua. Bwana Mezni hakuthibitisha matamshi na nafisa mmoja mkuu wa Afrika kwa mkutano una matumaini ya kuchanga takriban dola milioni mia sita kukabiliana na njaa. Wiki iliyopita umoja wa nchi za Kiislamu uliahidi dola milioni mia tatu hamsini kwenye mkutano wa dharura huko mjini Istanbul Umoja wa Mataifa unakadiria takriban dola bilioni tano zinahitajika kwa ujumla kushughulikia mahitaji ya dharura ya watu milioni 12 Hali mbaya zaidi zinaaminiwa kuwa katika maeneo ya mashambani ya kusini na kati ya Somalia ambayo bado yanashikiliwa na kundi la Alshabab lenye uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda Idara ya wakimbizi ya Umoja Mataifa wiki hii ilipeleka timu ya dharura huko kusini mashariki mwa Ethiopia ambako watu 1018 walowasilhi hivi karibuni kutoka maeneo yanayodhibitiwa na, na Al-Shabab na wanaripotiwa kuhitaji msaada haraka